Capitolul 21. Domnul Wemick mergea alături de mine și am tras cu ochiul să văd cum arăta la lumina zilei. Un om uscățiv, destul de scund, cu o față pătrățoasă, butucănoasă, a cărei expresie părea prost cioplită, cu o daltă boantă. Pe obraz se vedeau câteva urme care ar fi putut să fie gropițe dacă materialul ar fi fost mai moale și alta mai bună. Așa însă erau doar niște găuri. Dalta făcuse trei sau patru încercări de înfrumusețare de felul acesta și pe nas, dar le lăsase ca atare, fără să mai încerce să le netezească. Observându-i cămașaroasă, roasă, îmi tras concluzia că trebuia să fie burlac. Bietul om părea să fie trecut prin încercări grele, căci purta vreo patru inele de doliu, în afară de o broșă care reprezenta o doamnă și o salcie plângătoare în fața unui mormânt pe care se vedea o urnă. Am mai observat că de lanțul ceasului atârnau tot felul de peceți și inele, ca și cum sărmanul om ar fi fost împovărat de amintirile prietenilor săi dispăruți. Ochiii scăpărau, erau mici și pătrunzători și negri, iar buzele subțiri, două linii pătate. După părerea mea, avea cam 40-50 de ani. Deci ești prima oară în Londra?" mă întrebă domnul Wemmick. Da, i-am răspuns eu." Și eu am fost odată străin pe aici," spuse domnul Wemmick. Nici nu vine să cred." – Acum o cunoști bine? – Da, sigur, spuse domnul Wemick, îi cunosc toate mișcările. – E un oraș al pierzaniei, am întrebat eu mai mult ca să spun ceva decât din dorința de a afla. – Poți fi înșelat, prădat și ucis în Londra, dar pretutinde există oameni care să-ți facă de-astea. – Dacă există vrajbe între tine și ei, se prea poate, am spus eu, ca să mai îndulcesc puțin vorbele lui. A, nu-i vorba de vrajbă," răspunse domnul Wemic. Pe aici nu prea sunt vrajbe." Veți fac de petrecanie dacă speră să se aleagă cu ceva." asta e și mai rău." Crezi?" spuse domnul Wemic. Tot aia e." Umbla cu pălăria dată pe ceafă și privea drept înainte. Mergea foarte absorbit, ca și cum pe stradă nu se afla nimic care să-i atragă atenția. Gura îi semăna într-atâta cu o cutie de scrisori, încât atunci când zâmbea parcă era un automat." Abia când am ajuns sus, pe Holborn Hill, mi-am dat seama că, de fapt, domnul Wemmick nu zâmbea deloc. Aborda numai un rictus mecanic. Știu unde locuiește domnul Matthew Pocket?" l-am întrebat. Da," răspunse, făcând semn cu capul în direcția aceea. La Hammersmith, în partea de vest a Londrei." E departe?" Știu și eu, o să zicem, mile. Îl cunoști?" Da." Parcă e ai fi un adevărat judecător," spuse domnul Wemmick, uitându-se la mine cu un aer aprobator. Da, îl cunosc." Îl cunosc. Rostise vorbele cu un glas îngăduitor și cu puțin dispreț, lucru care mă cam întristă. Tot îi scodeam cu privirea chipul butucănos doar, doar o să prind vreo notă de încurajare, când Uemic îmi spuse că ajunseserăm la hanul Bernard. Nu m-am bucurat deloc la această veste, fiindcă mă așteptasem la un hotel ținut de domnul Bernard, față de care mistrețul albastru din orașul nostru nu putea fi decât o biată cârciumă colo, acolo am dat peste un bernard care era un duh fără trup, o plăzmuire, iar hanul, cea mai neîngrijită adunătură de case îngrămădite una între alta, într-un colț murdar de stradă, ca un club pentru motani. Intrăm în acest locaș, printr-o portiță de nuiele și, după ce trecurăm printr-un coridor, ne trezirăm într-o curte de formă pătrată, întristătoare, care aducea a cimitir. Mi s-a părut că în curtea aceea se adunaseră cei mai jalnici pompe pe care i văzusem vreodată, cele mai jalnice vrăbii, cele mai jalnice pisici și cele mai jalnice case, să fi fost vreo șase la număr. Mi s-a părut că ferestrele camerelor în care erau împărțite acele case aveau cele mai nenorocite obloane și perdele, ghivece sparte, geamuri crăpate și totul era într-o stare de ruină, peste care domnea colbul. Cuvintele de închiriat, de închiriat, de închiriat se holbau la mine din odăile goale, ca și cum niciun prăpădit nu va mai poposi vreodată acolo, ca și cum setea de răzbunare a sufletului lui Bernard n-ar fi putut fi potolită decât prin sinuciderea treptată a locatarilor actuali și îngroparea lor necreștinească sub caldarâmul din curte. Un giulgiu de funingine și fuma târna peste această creație părăsită a lui Bernard. Hanu, ca o groapă de gunoaie, părea că-și pusese astfel cenușă în cap, în semn de umilință și pedeapsă. Cam asta era ce se vedea. Între timp, putreziciunile uscate sau umede și tot felul de alte putreziciuni, care putrezesc prin podurile și pivnițele părăsite, grămezi de șoareci, șobolani și ploșnițe putrezite pe lângă putreziciunile grajdului, de alături se adresau mirosului meu cu geamătul stins. Încercați mixtura, Bernard. Notă. Probabil referire la un medicament al zilei. Această primă întâlnire a marilor mele speranțe era atât de departe de perfecțiune încât l-am privit pe o, domnul Wemmick disperat. A, făcut acesta, înțelegându-mă greșit, locul acesta retras ți amintește de viața ta de la țară. Și mie la fel. Mă conduse într-un colț al curții, unde am urcat câteva trepte. După mine erau gata să se transforme în rumeguș. Astfel că, într-o bună zi, locatarii de sus, când vor ieși pe ușă, se vor vedea în imposibilitatea de a mai coborâ. Pe ușă era scris, domnul Pocket Junior, iar pe cutia de scrisori era un bilețel pe care scria, vin imediat. Nici prin cap nu i-a trecut ca ei să vii atât de repede, mă lămuri domnul Wemmick. Mai ai nevoie de mine? Nu, mulțumesc, i-am răspuns. Deoarece eu răspund de casa de bani, spuse domnul Wemmick, o să ne întâlnim destul de des. Bună ziua! Bună ziua! I-am întins mâna, iar domnul Wemick o privi mai întâi ca și cum ar fi crezut că vreau ceva de la el, apoi se uită la mine și spuse închip de scuză. Da, sigur. Ești obișnuit să dai mâna?" Mă simțeam destul de încurcat, fiindcă îmi trecuse prin cap că poate la Londra nu era moda să dai mâna, dar i-am răspuns că așa obișnuiesc. M-am cam dezvățat de obiceiul ăsta," spuse domnul Wemick, mai ales în ultimul timp. Sigur, mi-a făcut plăcere să te cunosc. Bună ziua!" După ce ne-am strâns mâna și el a plecat, am deschis fereastra scării, dar era aproape să rămân fără cap, fiindcă șnururile erau putrede și geamul a căzut ca o ghilotină. Din fericire, totul s-a petrecut atât de rapid, încât nici n-am avut timp să vâr capul pe fereastră. După ce am scăpat astfel cu viață, m-am mulțumit cu o imagine încețoșată a interiorului hanului, văzut prin murdăria lipită de sticlă. Mă uitam cu tristețe și îmi spuneam în sinea mea, că se făcea prea mare caz de Londra. Părerea domnului Pocket Junior despre imediat era diferită de-a mea, căci aproape nebunisem privind timp de o jumătate de oră și îmi scrisesem de câteva ori numele cu degetul pe murdăria fiecărui geam, până când am auzit în sfârșit zgomot de pași pe scări. Încetul cu încetul se ridicară în fața ochilor mei pălăria, capul, cravata, vesta, pantalonii și ghetele unui individ cam de înălțimea mea. Ținea câte o pungă de hârtie sub fiecare braț și un coșuleț cu căpșuni în mână. Abia mai respira. Domnul Pip?" întrebă el. Domnul Pochet?" am întrebat eu. Vai de mine!" exclamă el. Îmi pare teribil de rău, dar știam că din ținutul dumitale vine diligența pe la ora prânzului și credeam că ai să o iei pe aceea. Adevărul e că am ieșit din casă din pricina dumitale. Nu că asta ar fi o scuză pentru mine." Dar mă gândeam că venind de la țară, poate-i vrea să mănânci ceva fructe după masă, și m-am dus în piața din Covent Garden ca să iau unele proaspete. Dintr-un anume motiv, simțeam că nu mă pot abține să nu mă holbez la el. I-am mulțumit bălmăjind un șir de cuvinte cu gândul că, de fapt, trăiam un vis. Vai de mine, făcu domnul Pachet Junior, ușa asta se începenește rău de tot. Cum începuse să facă fructele chisăliță, tot împingând ușa și ținând pungile sub braț, l-am rugat să mă lase pe mine să le țin. Mi dădu cu un zâmbet prietenos și începu să se lupte cu ea, ca și cum ar fi avut de-a face cu o fiară sălbatică. Ușa ce dă deodată și el își pierdu echilibru, făcând câțiva pași în urmă spre mine, iar eu m-am împleticit, proptindu-mă de ușa cealaltă și amândoi am început să râdem. Dar mie tot îmi era greu să nu mă holbez și să am sentimentul că trăiesc în vis. Intră-te, rog, spuse domnul Pachet Junior. Dă-mi voie să-ți arăt drumul. E cam gol pe aici, dar dășduiesc că ai să te poți descurca până luni. Tata s-a gândit că ziua de mâine o să ți se pară mai plăcută în compania mea decât a lui. Poate dorești să faci o plimbare prin Londra, aș fi bucuros să-ți arăt orașul. Cât despre masă, sper că n-ai să o găsești prea proastă, fiindcă mâncare o să ni se trimită de la cafeneaua de alături și cred că e nevoie să adaug și asta totul pe socoteala la Așa cum a dat dispoziții domnul Jaggers. Cât despre locuință, știu că nu-i prea rătoasă, pentru că eu îmi câștig singur pâinea, căci tata nu poate da nimic și chiar dacă ar putea, n-aș vrea eu să iau de la el. Acesta e salonul, câteva scaune, măsuțe și un covor și alte lucruri pe care nu s-au putut lipsi cei de acasă. Nu mă judeca după fața de masă, lingurile și solnițele pe care le vezi, fiindcă le-au trimis anume pentru dumneata de la cafenea. Acesta este dormitorul meu. E mic și cam mucegăit, ști? știi, locuințele Bernard chiar sunt mucegăite toate. Aici e dormitorul dumitale. Mobila am închiriat-o anume și nădăjduiesc că va fi de trebuință. Dacă mai ai nevoie de ceva, mă duc să-ți aduc. Apartamentul e cam retras și o să locuim singur, dar sper că nu o să ne batem. A, doamne, te rog să mă ierți. Văd că te-am lăsat cu fructele în mână. Dă-mi-le, te rog, mai mare rușine." Stăteam în fața domnului Parker Junior, întinzându-i pungile, una câte una, când deodată i-am surprins în privire aceeași mirare pe care o simțeam și în ochii mei. Se dădu un pas înapoi și spuse, Doamne Dumnezeule, dar dumneata ești băiatul care dădea târcoale!" Și dumneata am răspuns eu, Ești tânărul cel palid!"